З ним можна дуже шикарно дров наламати в угіддях усяких паразитів і мракобісів, познайомити. А він, типу, у тебе кращий, мудріший і сильніший, тоді знайом. В кишені Козаченка заграла мобілка. Микола Худко витяг її і приклав до вуха. Уважно слухаючи, він тричі через паузу уривчисто відповів – так. Потім задумливо воп'явся очима в друзів, вимовив. Виявляється, Ілля «Шварцбург, дружину з дітьми, відправив до тещі, а сам зараз розважається з дівками на дачі». «Відкиляти, знаєш?» – насторожився у сольців. «Розвідка», – донесла. «Головне не в цьому. Я думаю, що з Іллюшою треба розібратись до кінця. До речі, ви знаєте, що він основний підручник Власова?» «Про Шварцбурга ми багато чого знаємо. Він не тільки підручний Власова». І він сам по собі видатний мерзотник. Тоді вперед на скалі. Уперед. У мене є пропозиція. Скромненька і зі смаком. Дача в Іллі Шварцбурга була симпатична. Триповерхова. Поруч сауна. А до сауни був приліплений елегантний двосекційний сучасний туалет. Чоловічий і жіночий. Гулянка сауни перейшла в будинок. У насушний момент, коли в небі вже блискали зірки, налиганий Шварцбург, погодуючись, почимчикував кабінет, в який навіть цар пішки ходить. На автопілоті Шварцбург скинув штани, відкрив кришку нітаза і бухнувся. Через мить його обличчя зобразило жах усіх жителів античної Помпеї, яку накрив вулкан Везуї. Нарешті, несамовито заволавши, Ілля Шварцбург підхопився і, врізавшись обличчям у двері, Ниць випав з туалету в нічний спокій. В унітазі стояв біленький дитячий горщик доверху заповнений свячаною кислотою, в яку й занурився всім своїм господарством баляндрасник і веселон ілля Шварцбург. За годину влещинського заталенкала мобілка. Гудольфе Карловичу залунав у ній бадьорий голос Миколи Козаченка. За вашим проханням конкретно перевірив колишніх офіцерів льотчиків. У Сольцева і Кирилка підходять. Але психологія в них специфічна, спрямована на грабіжників трудового народу. Тобто для них важлива аргументація. Якщо торбити, то тільки бандюків. А хто зараз не бандюк, хмикнув Рудольф Карлович. Так що з аргументацією проблем не буде. Ти, до речі, коли убуваєш? Завтра. Будемо шарудіти в околицях кіншаси. Ну, дивись там, бережи себе, солдат Фортуни. Так я до вас під'їду за півгодинки. Навіщо? Пізно. Ну, Рудольфе Карловичу, з вами не скучиш. Я ж повинен вас познайомити з орлами. Та я взагалі-то з ними знайомий. Точніше, перебуваю з ними в платонічному контакті. Ну, ви даєте, Рудольфе Карловичу. Утім, це так схоже на вас? Ви поки тричі не обведете навколо пальця, не заспокоюєтесь. Правильно. Сім разів відміряй, один раз відріж, як кажуть євреї, роблячи обрізання, і я з Усольцева і Кирилка зроблю вана і Ліна. Пора мені дно залишати. Всі суди я виграв. Уся кумору, що на мене навішали, офіційно спростовував. Треба за великі справи братись. Поберегли б себе краще Родольфа Карловича. Був би ти поруч, я був би цілішим. Так ви ж з мене виховали Рембо. Мені тісно в перестрілках місцевого значення. Мені подавай міжнародну арену. Ну, будь здоровий, Рембо. А я вже тут повоюю зі своїми новими рембенятами. Рудольф Карлович дав відбій. Глянув на годинник. П'ять хвилин першого ночі. Набрав Бернацького. Бориса, ти подбай, щоб Власова правильними уколами лікували. Лікар дуже запевнив Власов збожеволів капітально з'їхав. Все одно нехай закріпить успіх. Примітка автора. Будь-які збіги з реальними особами і подіями випадкові. Кінець озвученої книги озвучено у дві тисячі чотирнадцятому році